til de sorte -podcast. Jeg vil gerne fra Senior Kort have lov til at sige mange tak til Heidi og Teddy på Løjt Bageri og til Abena i Åben for ellers havde vi jo ikke kunne få kaffen skænket op Nej. og jeg vil gerne fra Senior ønske jer alle sammen en rigtig god jul mange tak Velkommen til V3 podcasting med de sorte spejdere hver uge kan du få det bedste for ugens udsendelse Moin Kom Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Godmojna og, og Anders, velkommen Eller ikke velkommen til dig, velkommen til os Og til programmet, ja. som jo er Det musikalske talkshow, De Sorte Spejder Som sender direkte på B3 Hver i venstre søndag formiddag mellem 10 og 12 Og, og det, det er søndag i dag Den sidste søndag, øh, før det egentlig øh, Bliver jul Ja, det er fuldstændig korrekt ja. Og øh, det her er sidste program, inden det bliver jul Det er også det sidste program, vi sender ja. den her søndag formiddag Årsagen til, at det bliver det sidste program Det er simpelthen fordi, at fra den 15. januar, der sender vi jo, det er en mandag, en mandag. der sender vi direkte på p mellem 14 og 16, og det gør vi så efterfølgende, alle mulige andre eftermiddage. Vi får simpelthen, det der er sket, det er, at vores program er blevet så stor en lyttermagnet. En lyttermagnet, ja. en lyttermagnet. Det er måske et stærkt ord at bruge, men uh, der er mange, der lytter til os i hvert fald, ja, for lige at sige det på rigtig dansk. Og, ja, og det betyder, mange. at uh, Derms ledelse har sagt til os, kunne I tænke jer at sende lidt mere, end I gør i dag? Og så siger vi egentlig nej. Men kan du ikke fortælle os om forhandlingsforløbet, fordi det er jo, jo. det, der jo sker, når det vi, forhandler, en række møder. Løn. Når vi forhandler, forhandler løn, som ja. jo er en vigtig del af vores arbejds... Jamen det synes jeg, at motivationen også for at gå arbejde, det er, at man penge for. Ja, det har så ikke været aktuelt her. Nej. Øh, man har valgt at sige, kan det gøres uden egentlig at betale nogle løn, og det er det egentlig gået meget godt. Ja. Men så i forbindelse med, at, at, at vi så skulle til at sende noget mere, så havde vi så været inde på over for ledelsen, at det... Måske kunne være en at mm. man kunne overveje at indføre øh, en egentlig aflønning af os, der når var, nu det var. Der var to ting, vi gerne ville. Der var Ting nummer et, hvis der bare kunne blive en lille smule til os, en lille chat penge, ville det være meget dejligt. Ikke noget, som man får på TV2-radio eller noget. det er ikke. Set. noget, der en løn, altså med flere cifre osv. Men en anden er, ting, det var, må vi ikke nok sende fra af byen Ja. Må vi ikke nok i januar måned sende for fra af byen Den store, smukke, nye... Byen. 635 millioners år prisbyggeriet. Ja. På i østaden. I Ørstaden i Københavns Manhattan. Og øh, det har vi også fået lov til. Jamen, det med lønnen. Det har den vi ikke fået lov til i Ja, den ligger og hænger lidt. Men, øh, men det er også en kæmpe chance for, for, for dig, ikke mindst du? Prøv at prøve at få løn i virkeligheden, ja. første gang. Men, men også det der med, at vi kommer ud til en masse mennesker. Flere end vi gør i dag. Eller ja, i hvert fald mere sendetid. Ikke? Mm. Så hvis man har, er typen, der har radioen hen, tændt altid, jamen, ja. så vil der komme mere ud. Og kære lytter, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du lytter med netop nu. Yeah, yeah, det er vi yeah, rigtig yeah, tak, glade for. Tak, tak. Og Også fordi, at uh, det sidste program, uh, uden at det skal blive tårværende, fordi vi fortsætter jo, undtagen en person her på holdet har valgt at stoppe. Det er Henning Mortensen, vores tekniker. Yeah. Han sidder ude i en bil ude uh, på Perlegrusen. Nej, SF-sten er det vel egentlig i virkeligheden? Er faktisk, det er SF-sten, ja. Den uh, sendbil, der hedder OBR-10. Yeah. Og uh, den bil... Der sidder Henning Morgensen, vores HR-tekniker, ja. som har været med fra starten. Fra starten. Fra første dag, i, i, i, jeg tror det var den 17. februar 2005, den sorte spejdersøren, startede ja. med at sende søndag aften ja. kl. 23.00. I, i Radiohuset. <coughs> radiohuset ja. Men Anders, vi har jo så valgt at øh, flytte udsendelsen ud, ud fra Radiohusets trykkerammer. Ja, vi er jo ikke i Radiohuset nu. Vi er faktisk nået det længst, man kan komme fra Radiohuset. Mm. Øh, så vi være inden for ridegrænser. Mm. Øh, vi er på Åben mm. øh, Ikke i områ. Ikke i selve ah, nej, nej. Øh, Kro, men heller ikke i selve Kro, for vi er vel egentlig nærmere præcis downtown. kære. Ja, tak. Og hvorfor det, er, Anders? Det er vi, fordi at, øh, et par rigtig rare mennesker, et par usandsynligt søde mennesker, ja. øh, og vi kan vel godt sige venner på programmet. Har valgt øh, at invitere Eller det vil sige det er løgn De har ikke inviteret os Vi har faktisk inviteret os selv ja, ja, ja. Øh, Hvis vi skal have den helt rigtig historie Så ringede vi jo til øh, Ellen Start tilbage i uh, tidlig efterår Hvor vi ringede til Ellen På baggrund af en annonce i uh, hjemmet Om at øh, Ellen benytter sig af En såkaldt Magneto Tech madras mm -hmm. Som jo er en madras man ligger på Og så får man det meget ved Det er magnetstråling Og netop derfor har vi ikke taget Hverken DanCard, Pacemaker eller andre ting med i dag Fordi ja. jeg tror den giver så stor stråling Og, og vi finder selvfølgelig ud af ja, det senere Om det er den gang, udstråler Øh, og, og, og, og, og det har ligesom udviklet sig også endte med, at vi for et par uger siden øh, inviterede os selv hjem til at lave en juleafslutning ja. hernede. Og jeg kan sige, at vi ankom ved en øh, halv ni-tiden ja. i morges. Og jeg skal da love for, at jeg har aldrig set så meget bagværk på ét sted. Nej, vi vender tilbage til bagværket, som vi har sponsoreret, øh, som smagte utrolig godt. Det må jeg Men sige. vi kan da godt sige, at Elles hjembakte kringel, den ja, var bestemt den sponsoreret. En, den er der ingen, der slår. Den har vi smagt. Øh, jeg kan sige så meget, at vi har selvfølgelig også webjens med, øh, vores øh, ven, som endnu er ansat på programmet. Han har valgt ikke at sige op. Men øh, han er her Og Jens Han øh, har på vores hjemmeside DRDK-P3 Skråstrej Spejder Eller bare DRK skråstrej Spejder Eller skråstrej P3 I det hele taget bare på Danmarks Ravns hjemmeside er under hvor P3 ligger Der kan man gå ind Og der kan man se Ikke et videoklip Men en film En film En hel film Og vi har simpelthen søget for ekstra serverplads i dag Til at øh, du kan gå og se den her film det er en film, som lidt nærmere præsenterer, hvor vi er. Vi skal ja. også nok gøre det om et øjeblik. Præcis. Vores værter skal vi lige have en snak med og høre, ja, en hvordan, samtale, går det, ja. hvordan går det her. Og der ja. var, det var sige, det er jo ikke kun værter her i huset. Der er jo der mange mennesker i det her hus i øjeblikket. Øh, det vender vi også tilbage til. Det vender vi også tilbage til, kan du ja. godt sige. For det er, er ikke helt tilfældigt, at der er inviteret så mange gæster. Nej, kan jeg love for. Nej. Men siger, der bliver trukket hårde veksler på gæstfriheden lige i øjeblikket. Ja. Det, der var film der var, var der mere godt. Husker du, du, du, du, du, du. at vi er i Røde Krog? har du det? Ja, okay, det er øh, Ja. filmen, filmen ja. På hjemmesiden, jeg ved ikke, det godt, hvis du ikke har mulighed for at gå på internettet lige nu, så er det svært at se filmen. Så med et øjeblik, vi forklarer hvad der sker i filmen ja. med hovedpersonerne i filmen. Ja. Men hvis du har adgang til, til internettet netop nu, går lige ind og se. Så går lige ind og se. Så spiller film. vi et stykke musik. Det, det, det, det, det er det. vi gør. Du lytter til De sorte spejder podcast. Du lytter til De sorte spejder, det musikalske talkshow med min gode ven medvært og kollega Anders massen over for mig. Ja, og jeg sidder her også på den anden side af bordet med den smukke røde du øh, over for Anders ja. Flot fyr, øh, og du falder jo næsten i ét med duen. Ja, tak. Rødhård, man. som du er. Ja, og dejlig farve, som der er blevet valgt til duen i dag. Mm. Øh, du er, sidder... er utrolig rødhård. Jamen, jeg er ekstremt rødhård. Ja. Godt. Men det var, fordi min far var rustisk brøjt. <laughs> <laughs> Nå, løber ikke at med, en møgsprøjder, du har aldrig <laughs> så at vi lige skulle rippe op i det. Men jeg fortæller en anekdote. Ja, fra i går. Ja. Øh, vi uh... Så vi en fra for i dag, bagefter. Ja, ja, vi tog jo herover i dag. Mm. Eller i går, undskyld. Ja. Altså herover, øh, herover. For, det for, jo folk, bare for København. For, for folk der lige er vågnet, skal jeg sige, vi er uh, ikke i Radiohuset, vi er i Røde Kro. eller nej, vi er i Jordgro, okay. men tæt på Rødgro. Uh, hjemme Jens Ellen og Henry, ja. som sidder siden med dem om som vi skal tale med dem, ikke snakke. Nå, nå, nå, tale med det er jo det som Peter Sommer er er Okay. Ja tak. Så kører kører vi hård i går. så Overnatter vi, Webjens, Henning og jeg, ø, overnatter på Hotel Scandic i ø, Kolding. Kolding. Ja, fordi Danmarks de sparer ikke på noget. Nej, nej, nej, det skulle være stort og flot, så vi ø, fik et ø, enkelt rygerværelse, ø, <laughs> som blev røget svært igennem på, på ø, Hotel Scandic i Kolding. Mm. Men det ligger lige ved motorvejen, og så er det jo dejligt nemt at komme til Røde Kro og til Hjortkjær efter det. Æh, når man lige kan rykke motorvejen der. Men der var ikke andet en trekkerhedskørsel. Så i går aftes, der øh, havde... Du skulle sige, så sker det, ja, der. Ja, okay. velkommen. Så i går aftes, der havde TNT kurerfirmaet. Uh. Altså TNT yeah. kurerfirmaet. De havde julefrokost på Hotel Scandic. Og det var med band. Du en jo ikke spise historien lidt over for Ellenbjørn. Det var med band, det var med musik, og det var med spas. Og pludselig, der vågner øh, Web Jens og jeg, vi sidder og spiller Xbox oppe på mit værelse. Mm. Ved at der er mega slagsmål ud foran. Slagsmål dit fede svin, Du ved, og så begynder de bare med at tænke, nej, nej, nej, nej, nej, hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der? Hold det op, hold der op med at slås. Mm. Øh, og så en står, nej, nej, nej, kan det, høre, det gjorde du også til sommerfesten, du skal ikke smadre ham igen, du skal ikke smadre ham igen. Så var der mega tumult nede foran. Jens og jeg slukker alt lyset ind på Vi var midt i gang i en FIFA 2007 på min Xbox 60, og tak til Microsoft for den der. Øh, nej. Øh, øh, og jeg får slukket al kontakt, spillet stopper, og vi kigger ned. Og så ligger der altså en i en meget, meget strivede skjorte og rundt nede på Alene. rundt Ja, efter jeg har lovet bare en, der Nå, har ham ja, no. og øh, ja Og vi tænkte, nej, nej, nej, nu er det, der stoppe Og så begynder vi sådan lidt, fordi de bliver ved. Ja. Han, der ligger nede, bare er Det var også det, som til sommerfesten. Står han så overhovedet, og, råber, ikke? Ja, vi og så tænker, når man ved det, hvad, så skal han da næsten også blive ved. Så slår han der igen. Nej, det tænkte vi ikke. Så rejser han så op, og der kommer en vinder og hiver ham om bag nogle biler, og så står de der og diskuterer. Henson og jeg spiller øh, Arsenal Tottenham med en gang mere. Det var Chelsea og Portugal. Det er lige meget. Øh, Chelsea og Portugal spillede de mod? Nej, det var det ikke. Det er også lige meget. Det er måske bare. Så sker der væk hvad der allerede bedre. Det er mm. en ej, hvad jeg håber, der er på Der går en halv time. Mm. <laughs> ligesom med denne historie. <laughs> og så står de og diskuterer for igen til de bedste. Nej, prøv at høre, det er også bare ligesom til sovmfesten. Nej, nah, men jeg er ked af det. Det er jeg altså ked af, det. Tony. Det er jeg Nej, jeg af det, nah, jeg er af det. det er også. Så jeg vil bare sige uh, til TNT... Mm. Det var en dejlig fest, jeg de havde i Det var rigtig, rigtig god, og jeg hele hele hotellet. Altså, det var TNT-kurærfirmaet i Kolding, ja. som havde valgt at holde fest. Men så kan du da med en, en varm hilsen til Sydbus. Ja, lad mig da få høre. Som jo altså kørte tidsspejlet af min bil her til morgen, fordi at vi jo var inde for at finde hjemmet. Og jeg kan sige, at det er ikke helt så nemt at finde hjemmet i Sønderjylland, ja. som, som det er mange andre steder. Og det taler Sønderjylland til jer, vil jeg sige. Ja, det er, fordi ja, ja. der er jo regler, ja. vi har, skal jeg lige understrege, fået hjemmet. Uh, men, da, uh, men, men under, under eftersøgningen af det projekt, så holdt jeg på en station, så kom uh, Sydbus ind, og så tænkte vi laver der lige en udvending på en uh, q station Det kan man da godt, uh, selvom min bagende svinger noget ud. <laughs> og det vil da bare sige. Ja, men det er da også bare uh, Sydbus, som, som har travlt sådan en søndag morgen. Sådan en lille .30. møgbus, hvid. Nede Sydbus. Tak til dig men, uh, og din bagende. Ellen, tak fordi du måtte komme. Ja, særligt tak. Og Henrik, tak fordi du må komme også. Ja, selv tak. Øhm, kan sige, hvis, hvis de lyder lidt uh, underligt, så er det, fordi, vi skal putte mikrofonerne helt ind i ansigtet på dem. Ja. Og det er uh, lidt ubehageligt, men det er noget Henning har sagt i hans sidste afskedshilsen ja, til ja, os. Før han uh, starter ja, et andet ja. sted. Han starter et andet sted på noget andet radio. Øh, ikke noget med noget to, bare noget andet radio. Bare noget andet ja. radio. Ja, han har jo valgt at søge radio, uh, job Radio Køge. Jo. <laughs> så skal han jo ned og være teknisk chef, <laughs> ja. Henning Målsen. Jeg har ikke tænkt teknisk su-chef. Ja, det su su er ja. su-chef. Ja. Han står for alt, øh, alt øh, hele fladen om natten. Oh, NULN, vi øh, er det første gang vi møder jer i dag jo. Ja. <laughs> og øh, det var første gang, at vi snakkede telefon med. jer, Det var jo i. Var det sene sommer? Det var lige i 14. september, var det ikke det? Jo, det tror jeg nok, det var. Mm. Det var i hvert fald kvart over 10 i aften der. Ja, det var lidt sent. Og prøv at øh, årsagen til, at det var kvart over ti aften, det var fordi at vi bondede jo vores program, fordi Anders var på galitekspeditionen. Bla, bla bla bla bla. Vi havde noget tekniske problemer, bla, bla, bla, bla. Og så normalt plejer vi at spille tiltspængo. Ja. Men øh, det ville vi også den dag, eller, eller aften var det jo i virkeligheden, fordi vi bundede det onsdag aften, så vidt jeg husker. Ja. Prøv at fortæl, hvad der skete. Jamen, der blev jo ringet op, og mm. det blev så, at det var Anders Lund Det var mig. Lidt nervøs blev jeg øh, nok, ikke? Ja. Og, og jeg er med, vil jeg sige. Blev du nervøs? Ja, ja fordi men, det, er, man sige, det er jo lidt sent at ringe til folk, og, ja. og, og, og, og, og, og ting vil sige var gale. Altså, ja, nej, men, blev det men det nej. kunne man jo ikke vide. Du så også, også, så de, bille, jamen, det det var også fordi vi, vi skal lige sige, at vi så jo en annonce i hjemmet. Ja hvor at vi jo øh, så så den her annonce på magneto tex ja. øh, Og der ringede vi faktisk op til en først, som var, ja, og det er bare mellem os. Hun var øh, 89, så tog den ikke. Og så var vi bange for, at hun var gået bort. Og så tænkte <laughs> vi, så, så vi, øh, bliver vi nødt til at tage den næste i, i rækken. Og det var, var jeg. jo væsentligt yngre. Og jeg sig og kan noget, vi jo se på billedet allerede. Vi er usandsynlig glade for, ja. at det var jer, der tog telefonen. Men var det og hun det ikke to telefonen. På personen havde taget telefonen. Så har vi slet ikke været her i dag? Så har I været ved hende i steg for i dag. Ja, det er jo ikke sikkert, at hun har inviteret hjem, men det har I. Eller vi har jo selv. Men var det ikke Henrik, der tog telefonen? det var vel virkelig der tog telefonen? Det var mig, der tog telefonen. Prøv at fortæl, hvad der skete den aften der onsdag kvart over 10. Ja, han sagde, det var i Anders Lund Så sagde jeg, goddag Anders. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Ja. Jamen, du har en konge det her Ellen. Har du ikke jo? Må jeg lov til at tale med hende? Ja der Men kan du, hvis du se, det, jeg jeg brygte, Som journalist sker lige til benet. Det er det er rigtigt. Der vil jeg sige, at uh, samtalen var ikke så kort til at starte med. <laughs> jo, det var lige præcis en forløb. Jeg husker Nej, vil jeg husker, da vi hy hygge snakker med lidt dig, først gjorde vi ikke det. Jo. Men det var jo præcis det, som jeg sagde nu her. Ja, det er rigtigt. jeg har en fotografisk hukommelse. Det er bedre end min til tidlig. Ja. Det er der ikke tvivl om. Nej. Det, der så uh, sker, uh, det er, at vi får fat i dig. Og du sidder jo, I sidder jo ser fjernsyn. Ja, det gør vi da. Men jeg vil så nøje til at gå i køkken og tage telefon, fordi jeg kan godt snakke i telefon, og fjernsyn, den går og... Husker du, hvad så I så fjernsynet? Nej. Regionalprogrammer. Det der har hun, er det har hun år, glemt. Det. Hun tænkte jo kun <laughs> på dig, Anders. Den har jeg da også selv. Hvad sker der så? Ja, hvad sker så hjem? Der sker så, det så meget, nej, nej, det gjorde det ikke, for så spurgte han jo om det er det madrasse, og jeg ja, ja, ja. svarer jo så, var lige sådan kunne komme i tanke om. Ja. Og så spurgte han her, om, at have en bingo-plære. Ja. Bingo-plære, nej, det har jeg i hvert fald ikke der. Mm. Jeg ja, var der kunne lave igen, og så har jeg øh, almanak liggende der, og så lavede der lige en bingo-plære, og fik jeg noget nummer skrevet ned, og så der andet nummer, det blev roft op, så så har jeg jo bingo. Ej. Ej, det var jo utrolig heldigt. Ja. Og, og Ellen, kan du huske, hvad præmien var den dag? Ja, det var navn med en musemot eller sådan, navn, tror jeg det hed. Ja. Ja. Og det vidste der jo ikke, hvad jeg skulle bruge til. Nej, det, det vidste det. Så, heller. så sagde jeg, nå, jamen så kan jeg have børn jo foran. Ja, hvor man har børn, vi har og hvor gammel de var, skulle han selvfølgelig jo have ja. været. Det er journalist, jeg kan jo ikke det må ja. jeg ikke sluk. Men uh, så tødte han det jo bag, at jeg fik en buket blomstig i sted for den her he, musemot. Der må jeg sige, det var faktisk Anders. Var det, er, det, det, han, var, det var dig, der var ind, no. fordi Anders har altid det er vi rigtig, rigtig glade for. Og Henry, øh, nu kommer vi til noget. Vi ved jo faktisk ikke, om du har hørt, fordi når vi har snakket med Ellen ja. øh, undervejs hele efteråret, der har det jo sådan set kommet til, at øh, vi skylder jo også Henry noget. Er det korrekt? Ja. Ved du, hvad det har ja. jeg hørt? Jeg tror, han har hørt. Har du hørt det? Nej, nej, nej. Nej, nej. Og det var jo ikke meningen. Det tager jo lidt overraskende. Jens, med. kan vi ikke uh, få dig til at gå ud i bilen og ja, det, som uh, vi skylder Henry? Det er nemlig to usandsynlig gode flasker rødvin. Ja. Som, uh, er det, er det jeg håber, du vil nyde, Henry. Er det det skal er det det Jens? Er det Magnum? Det er bare rigtig god flaske vin. Back in the box. Hvad har han taget? Hvad har Jens? Du bliver også spændende at se, hvad har Jens køb, fordi vi sendte Jens ud og sigt, køb det fineste du får. Jamen Jens han har købt to flasker rigtig god rødvin. Jamen det er det. Hvad er rigtig god rødvin i Jenses bog? Det er det der er helt spændende nu. Ikke? Jamen det kan det blive meget langt indslag hvis vi skal til at begynde at sætte og diskutere vin. Nå, det er ikke vigtigt for at lave vinjørne. Det er bare fordi at jeg ved Henry, du er interesseret af vin. Ja, jeg har selv lavet vin i mange år. Er det rigtigt? Det er ikke engang løgn du. Hvorhen? Ja, vi har jo haft en, en forretning op i noget her Stubum. Og der lavede jeg hjemmelavet vin, blandt andet noget i det risevin også. Jeg også. Grisevin? Ris. Grisevin, han tænker jo kun på i Nej, men nej, jeg er jo også meget. Men jeg tænkte bare, øh, var det, var det banderolleret, Henrik? Nej, selvfølgelig var det ikke det. Men vi har da fået en kæp i af den. Men ja. jeg spørger, hvad var alkoholprocenten i, i grisevin? Nå over tusind. Den var kun op på 18 procent. Oh, ja. Så jeg har også været en børste i sag. Nej, det er der ingenting. Ej, Jeg har brugt men... på ferierne, der lavede de risvin, der lå op i 49 procent. Det, det var de, vin. Det de var, <laughs> de kaldte de vin, men det ja. var for noget andet skyld. Ja. Ja. Det, er det, vin er det kunne man i hvert fald nok få fortalt, ikke <laughs> <Er det rigtig? laughs> Men risvin er det jo ikke så enkelt at lave i virkeligheden. Nej, det er det ikke. det er jo både ris og appelsiner og citroner og rosiner. Og masser af sukker. Og sådan en del sukker. Ikke masser af sukker. Og så, så står det, det er augea i et stykke tig. Så skal pludselig holde op med at ja, gære, så skal den klæres. Og der har vi sådan nogle klaringstabletter, man putter i, for at få den klaret. Og så giver det bundfald. Og det smiger vi så væk, det bundfald, når vi først vil have den over på et andet ballon. Men jeg spørger, og så er der fest. Øh, Ellen, hvad var det for en butik, I havde? Det var en blandet landhandel. Mm. Lige fra knapnål til træn. Sukker, <laughs> og alt. Og hvor lang tid havde I den butik? I syv år. I syv år? Fordi det har vi jo faktisk ikke fået snakket om i ja. radioen om, hvad I egentlig har beskæftiget jer med gennem tiden. Ja. Men det er altså ikke, det er så ikke ved livsværket, så man sige. hvis det er kun syv år, så har I også lavet andet. Ja, ja, men uh, den uh, butik, det, den lukkede vi så på grund af at alle de store supermarkedstaterne. Uh, mm. Tak til ja. Lidl, kan man S sige. Det var Svend Auken jo, der fik indført. Ej, Svend prøvede Jeg okay jo. jo. Jeg tror der, var, nu er den første ved åbnet. åbne. Ej, ej, ej. Det er, den, det er, den den er chateau. Den er for kold. Den, Jens, den er jo ligget for koldt. Den er jo fuldstændig dukket til. Vi har heller ikke meningen, I skal drikke nu, hvis I synes, at I skal drikke den på et tidspunkt, når I har... Ja, det er, at den skal tempereres. Ja, når vi har et par gæster til et stykke øh, styk dyre ryg eller sådan, et eller andet. Mm, den kan også spædes op med rigsvin, vil jeg sige. Det er, <laughs> Så kan du procenterne Der er ikke noget. Det er måske meget godt, at vi ikke har mere risvin i dag her. Ja, det er godt, Nå. vi tager det. Henrik, holder du op med at lave øh, vin efter, at du øh, øh, lukkede landhandelen? Nej, det her, jeg, jeg har lavet en portion vin her herinde også, hvor vi bor nu i Hjortka. Og der har jeg lavet en rigsvin, og den står herude i flasker. Så jeg regner med, at du skal prøve smadning på et tidspunkt. Det vil jeg meget gerne. Og jeg ved, Anders også gerne med, fordi han har jo det, der hedder et alkoholproblem, ikke, Anders? Det er vist også, fordi jeg skal køre hjem med så vil det jo være 18 procent, man har godt her. Men det, det kommer det altså frem nu, at Henne, han har lige et par flasker stående. Ja, Det er nyt for hjem, Det er, er utroligt, hvad han har. Du får en flaske med hjem, flaske med hjem så kan du smage den derhjemme. Vi vil meget gerne smage den hernede, det kan jeg godt love. Ja, det tror jeg også. Det vil vi meget gerne inden vi går. Skal vi ikke spille et stykke musik? Vi et fordi, stykke musik, det, um... og vi, vi skal jo også lige præsentere, fordi der er jo flere gæster. Der er cirka, hvor mange andre gæster er der Ja, vi er nok et par af 20, et også? Ja, ja, ja, plus det løs. Ja, så er Fugen og, ja. ja, og jeg ja, ja, vil og nok lige have lov at sige, at der er, jo, der er jo folk, der sidder derinde nu og toptune og venter på at og, og levere noget. Og det er jo fordi, at Røde Kær, øh, hvad siger du her nu? Jeg siger, at han og, sige, at han sin familie med, og de er jo hjertelig velkommen. Det er hyggeligt at se din familie, Anders. Ja, og i lige måde, jeg synes også, at Anders brænder kunne have taget, men der, der, der, det, det lykkedes ikke. Nå, det er lige noget med en nyfødt og sådan noget. Der ja. ikke er ikke så glad for lange øh, kørafstanden, men det, hyggeligt, det er hyggeligt, familien har været her. Ellen kunne da godt have set. Ja. Altså Ellen Min dækter hedder jo Ellen. Ja. Nå, mm -hmm. Jamen, det er jo et godt navn. Ja. Det er et dejligt navn, Ellen. Det viser det vi... jo skønhed. Hvis det, er bu... så jo, det er navn, der sagde Ærgen. <laughs> <laughs> ja. ærgen. det lyder som meget øh, amerikansk akcent. <laughs> Så er jeg helt færdig no, at... Nej ellen, du må sgu ikke gå fra at, Fordi at, jeg skal sgu spørge dig noget du, ind du, ind du smutter fordi... Du må sgu ikke bande så meget Nej, undskyld, undskyld, undskyld, undskyld, undskyld, undskyld Hvad er der Ellen Det Ellen være... Det Prøv at sige elven igen Anders <laughs> Må jeg spørge dig noget vi skal jo om lidt høre øh, jeres hobbybeskæftigelse. Nej, vi er, jo... I, er det ikke primært? Det er, øh, er I begge to i koret? Selvfølgelig da. Nå, ja, selvfølgelig er vi da det. -øh, øh, jeg tror, Ogskeld. at øh, din kone, hun, øh, <laughs> hun har fået grinflip, kan <laughs> jeg sige. Er, hun har hun været det. ude og ved rigsvin i nat, tror du, <laughs> og, I må her til morgen? Jeg tror nok, hun har øh, fået sådan en af de her bankamenter. Færende er noget af det mest jævlske, det vil jeg godt have lov at sige. Og nu skal det her ikke ende med at blive Nej, alkohol. -program. Nu spiller vi et stykke musik. Øh, Og så bagefter vil vi meget gerne høre om... Vi skal også smage vinen. Røde Krogs Senior -kor. Ja. Og så vil vi nemlig også gerne høre koret, fordi vi skal høre hele tre sange. Ja, vi har fået lov. koret, som består af hvor mange mennesker. Vi er... I dag er vi 16. Hmm. Men normalt er vi altså 18. Men ja. det er to, som et kunne komme i dag. Okay. Ja. Du skulle måske lige høre, hvem de to er. Hvem er det? Hvem er det? Det er Jørgens... Jørgen. Jørgens ja, det er Jørgens kone. kone, som hedder Jonna. Hun kan desværre ikke komme, for hun skal have familien samlet i eftermiddag hvis det første heftemøde de de, blev ja, 22. Og en mand sidder her i stuen der, og er meget nervøs. Og han er nede i hjørnet og jeg kan rigtig se at han er nervøs. Der er bestemt en grund til at være nervøs. Han er jo spiller harmonika og han er desværre syg. Han er fuldstændig skudt. Udsult? <laughs> Nej, det er den <der> ikke. <laughs> ja, det er måske meget godt, at han ikke kom. Jeg tror, det er bedst, at vi sætter et søg <laughs> musik på nu, og så vender vi tilbage med rød-kro-team, Vi går. Besøg DRDK-podcast. Her finder du alle deres de programmer, der podkastes. Det er kulsult smitter det. Nej, ved du hvad du? Det var jo det, der er en, en tjek. Det er jo, nej, det er ikke noget, der smitter. Nej. Det er ikke så vidt, Og det er også noget, hvis vi vil behandle. ingen det bare, problem. Det bare det snakker om, at det er jo primært nyfødte, der får det. Og... Men han er meget en meget ung, tre uger gammel mand, der med sin eller. Jeg ved ikke, hvornår han er født, men det er en, en ting er sikkert, det er, at han kan også spille harmonika. Nå, det er godt nok det Det er også. rigtig ærgerlig, vi ikke kan at høre ja, det. Det er lidt ærgerlig. Men Og øh... jeg forstår også Jørgens kone. Hun er også lovlig undskyld. Hun er ved at rette an til 22 mand. Hvad er årsagen? hvad er årsagen til, at der skal 22 år besøge gå på besøg hos Jørgen? Familie. De sådan, det er, nok, øh, det er familien, børn og børnebørn og svigerbørn der, der kommer. Jørgen står her bagved Jeg er meget nervøs. Men Jørgen, han er her jo så. Kunne det være, at vi, lige skulle Nej. høre Jørgen. Anders kunne det ikke lige høre Jørgen, fordi man jørgen. kunne da have fundet en anden dag måske. Jørgen, øh, er det kone dig, der er der arrangeret det her? Ja, men det er kone, men det, er, det har vi det. Hver år har vi det første Advent mm. der mødes sammen vores familie. Så man kan sige det er ikke os der skal komme og sige at det er et dårligt planlægning. Det er os selv der de er ude og ud i skyld i det. Ja, selvfølgelig da. <laughs> Men vil du ikke hilse din kone og, og, og sige øh, tak fordi at vi måtte låne dig? Jørgen, for lampe, der lampe, der er og resten af... Pas på den lampe der her i stuen. Og resten er Rødgro Senekor, lige kort. Er det Rødgro Senekor? Heder er det er det korrekte navn? Ja, det er det. Ja, det er det. Det er Senekor i Krog. Ja, tak. Og uh, Senekor i Rødgro har eksisteret ved lang tid. Vi har eksisteret i fire år. Har I Og været i seniorkort hele tiden, eller startet som et øh, middelalder? Juniorkort. Nej, nej. Altså, vi er i seniorkort hele tiden. Men jeg vil da bare sige, uden at skulle lyde som billig smiger, det er meget unge mennesker, når man tænker, det er i Ja, vi, vi er unge mennesker alle sammen. Vi er under 70. Nogle er over 70, men vi er lige så mange mennesker. Ligesom vi er. Ligesom mm. ligesom, ja, ja stort turde fået lidt af en kuffertgård med der. Godt. Det er julefrokosten. Uh, nu skal vi... Hvad uh, Hvad er det, vi skal høre? Vi skal vi skal høre tre sange, og, ja, tre og det vi gør, det er, først så hører vi den første sang. Ja, så, så vi lidt, taler vi dem sangen. Ja, og, og så hører vi den næste sang, mm -hmm. og så taler vi dem den sang, og så hører vi den sidste sang. Ja. Og, og, og, øh, og er der et tema? Ja, vi siger nu den første sang, det er, det giver mig nu til julefest. Top sang. Så det er det juletema. Ja. Jeg skal ja, lige høre, hvem er lederakordet? Lederakordet, leder ja, det har vi jo harmonikasen derovre. det Kallesen, som Egon leder Kallesen. os. Kallesen. Og Egon, øh, jeg skal måske lige høre, oh er der noget umiddelbart, vi skal vide, før går I gang? Nej, det synes jeg, at vi, vi bare kan få at vide, hvornår vi må starte. Jeg kunne godt... Det her en lille indirekte om, at nu ja, kan vi ja, nok ja. holde vores mund og komme Men vi skal i, bare i huske det med sponsorerne bagefter. Sponsorerne skal vi nok huske. Ja, det bliver lige... For, skal vi... vi nej, vi skal ikke tilføje noget. Vi skal nej, bare nej, sige. Jeg, min sigt, damer, vi Min damer her. herrer... Min damer og <laughs> er sådan lidt... <laughs> æh, her op til jul, Anders. Men lad det nu ligge. Her er Nej, se en julenisse, der rydder på en gris. Her er... senior <laughs> i Røde Krog med... Deres første sang, det kimer nu til julefest. Seniorkoret i Røde K, ja. og øh, med det kimer nu til julefest. Og der må jeg måske lige spørge henne, i forbindelse med... Øh, jeg lader mig fortælle, må jeg sidder på stuebordet? Kan du ja, holde? det tror jeg. At, øh, I forbindelse god. med kommunesammenlægningen. Ja. Der ryger jo ind under open Rå, stor kommune. Ja, det gør vi. Mm. Og vi er jo samtidig glade for at komme til Åben Rå. Mm. Ikke til tynder. Ikke mindst også, fordi at borgmesteren kan forstå som bold lidt længere nede af gaden. Hun... Øh, er det en hun? Han, undskyld, hun? Det er en hun. Han, de, han, de, hun. <laughs> ja. Kvinde, ja, det er Tove. Og Tove, hun bliver jo øh, borgmester for den nye storkommune, kan vi forstå? Ja, det gør hun da. Ja. Hvad og. skal der ske? Det er bare at nu tænker på, når I kommer til at hedde område, eller område, storkommune, ny område, ny område. Hvad skal kasinokort så hedde? Det kan du ikke hedde det kasinokort røde længere, måske? Jo, det bliver ved med at røde Kro, Det bliver ved med at se, hvor det den ligger. Mm. Mm. Det kommer stadig til at hedde Røde kro. Det er kasinokort røde Kro, og det bliver det ved med. Ny Røde kro, ny år. Nej, det her er ikke ny rød kro. Det her er rød i det der hedder ny og en Rå Kommune. Man kan også gøre lidt rødkrog klassisk kor, fordi så er det klassisk både i klassisk som i senior, og klassisk som i gamle rødkrog, og klassisk som i klassikere. Ja, der har han også ret. Ja. Det har jeg faktisk ikke i, der sad lige skabet. Sådan, Nå, Nå, vi skal høre det næste sang. Ja. Og Ellen, hvad, hvad er det for en sang? Jeg skal lige høre en, en sidste ting omkring øh, Tove, øh, borgmester og Tove. Hun, ja, hun virker meget rar. Er hun rar? Ja, hun er meget rar. Ja, og, og det er noget, er hun, hun har, har en ben ben på jorden, Nå, og Hun ja. er rigtig velholdt Ulega. og afholdt. Det er en god kollega for at lige have videt her at røre fra kroget, Rønner. Er du vi kollega til Tober? Ja, det er helt sikkert. Og er, hun er til at stole på? Ja, ja det er det hun. stemt. Så og, og hvem har man haft det som bor i røde Kro. Ja, det var så to Lars. Og det er så to, Larsen. Gud. Okay. Nå, så hun overtager simpelthen det. Det er ligesom det, det jeg røntgen skyder mig selv. Undskyld, Nå, jeg tror ikke finde noget ting. Nej, vi vil du ikke gøre det griser. Ellen, hvad er den næste sang vi skal høre? Den her, det er så skønt. Den har jeg aldrig hørt troede for. Hej det. Det har jeg måske ikke kender den. Det kan du få højt nu her om lidt. Om lidt? Skal vi så ikke bare komme i gang? Jo. Mine damer og herrer. Ja tak. Røde Kro med. De Det er, er så skønt. Det er så skønt. Ja. Pas på prisen. De tre vers. Kom her. Tak. Op. For endnu en dejlig sang, seniorkoret i Røde Kro. Ja, ny Røde Kro seniorkoret. <laughs> ja, ja, nej, ikke uh, klassikkor. Uh. Jeg uh, tænkte på, vi kom jo omkring med en tiden Ja. Og uh, du nævnte selv før tidligere, Henne, at der var noget, der hedder Fandementa, der har har floreret lidt rundt, men jeg kiggede over på bordet før, og jeg synes da, at der er en del til at smøre stemmerne med. Kan du fortælle mig, hvad er det, I, uh, I plejer at smøre stemmerne med, inden I sådan skal synge? Ja, normalt, der drikker vi kun vand. Mm -hmm. Men mm -hmm. det er det ikke normalt. Nej, nej, nej, korrekt, fortæl. Ja, vi drikker kun vand for at, at klare stemmen. Klar stemmen. Og når vi har sunget til en, en god halv time, så får vi kaffe mm. og kage, som er medbragt, som går rundt, altså går. Og... Øh, Ja, hvad så? Hvad sker, der så? <laughs> Nej, så sker så det så? så synger vi igen. Nej, så, så synger vi igen. Så synger vi igen. Og indimellem drikker der, der ikke vi en glas vand igen. Og så skal vi bare til at synge. Så træner vi. Og det går rigtig godt. Og vi har det rigtig hyggeligt i vores kor. Jeg vil lige, med hende, Anders er fandt i noget. Der står altså nogle dåser i lovebordet. Så der er nogen, der har stået smurt med noget andet end vand. Det skal jeg lige sige dig. Så er katten ud ja, det, det, det, det er kun i dag. For det, det er kun i dag. Det er lidt fest laget her. No. Vi, normalt så drikker vi kun til sommerfest og til Julfrokost. Men så får den også. Og jeg spørger om noget, hvornår julefrokosten bliver rammet? Ja det, ja, det har vi snart. Og det glæder vi os rigtigt til. Og det skal vi holde ude ved Egon Carlsen og hans kone Inge. Pianisten kan jeg lige sige. Ja, pianisten. Ja, det har vi den 12. december. Og vi skal, vi skal holde den 12. december, der får vi en dejlig julefrokost. Og der starter vi med en gang sillemad, og så får vi en lille snaps til. Det fik jeg i onsdags, da jeg var til noget familiefirma-julforrest. Og jeg vil sige, pas på det med snapsen, fordi jeg var meget syg torsdag. Jeg havde ikke glemt, hvor syg man bliver snaps. Jamen du forstår nok ikke rigtigt. Det er det, man kalder en julefokost andre. Så mange ting andre. Vi skal høre øh, en sang til. Det skal vi nemlig fordi, at øh, der er jo også nogen, der har været med til at hjælpe os ja. ud over koret og selv selv, selvfølgelig og Henning og Webjens og Kallisen og, og Jørgen og Tove. Ja. Øh, <clears throat> og <laughs> hvad hedder han ham der her? Der slag kan være her i dag. Hvem siger? Jørgen. Nå, ja, ham er hun, han, han er Asmus. Asmus. Asmus, god bedring til Asmus, jo, hvis, til hvis Asmus, han ligger og hører det her. Vi skal have den næste sang. Ja. Og Ellen, kan du ikke uh, fortælle, uh, hvad den næste sang er? Jo, den her En fredelig jul. Og det kan vi da kun håbe på, at det bliver. Ja, det skulle det gerne. Og det er en meget stemningsfuld det, sang, ikke? Vi ønsker ja. jo alle en rigtig god og fredelig jul. Og så kører vi den her fra, fra seniorkoret, og vi mener, hvad vi siger. Det er bare, at ordene står der. Kærlesen, vil de spille op? Seniokort har lov til at sige mange tak til Heidi og Teddy på Løjt Bageri og til Abena i Åben for ellers havde vi jo ikke kunne fået kaffen skænket op. Nej. Og jeg vil gerne fra senekort ønske jer alle sammen en rigtig god jul. Mange tak. Arh, det, arh, det kunne vi godt lære noget af. Det er lidt vel velforberedt. Og, og, føndigt, øh, jeg skal sige, sige, Abena, Adena, det er dem, der også laver voksne ikke? Men der er vandtætteskotter med en produktion af plastik. Vi skiller det af. Ja, det, er det. det er det, der har gjort Sønderland stor. Det er vi skulle nu have Anders øh, på det, der hedder øh, Mobile One Unit, <tryk> som er en, øh, en rygsæk, hvor Anders ligner jo Cosimoto. Det er jo... Nu, øh, endnu mere end nogensinde før. Anders, du er det, ude i haven? Det er Danmarks svar på TV2 News Helikopter. Mm. <tryk> TV2 News <tryk> har vi jo øh, ja. slet ikke helt fået vendt i dag, men Ej, jeg kan sige, kan TV2 godt. News har også købt en speedbåd, ja. som, som må jo må kun sejle tre knob inde tak. i Københavns Havn, men den kan nå frem hurtigere til Herlev end noget andet. Jeg står ude ved guldforsænerne nu, men Henry er her ikke rigtigt. Henry er lige til synes, han er blevet væk. Og det jeg ser nu, og det er hønsene jo. Uh -huh. øh, der er mange høns. Anders, det skulle være opmærksom på Kan man lade fornem, der hønser? Nej. Jo, nu. Det er bare Henrys mave. <laughs> <laughs> det er så tigerne. Og øhm, ja. vi mangler lige Henry Jamen til at Henry, komme ud. han er herinde. Jeg tror, hvis jeg skulle vide, det, han var lige ved at have fundet kop kaffe. Hvad er det? Det er en øh, sådan en vindmølle, øh, vindmøl, som er formet som en høne. <laughs> så når vinden så blæser, så gokker hønen ned i noget. Gokker hønen ned i så noget? Så gokker hønen. Nå, Henry, nu kommer han øh, træsselig ned igennem haven. Jeg kan sige, at det her det er en have, som min far, og far var havde, dengang de boede nede i Hundi. Den samme have. Det er, øh, det kunne det godt have været, det er med en masse små bed, mm. hvor at der er, så bliver lavet krydderurter, så der bliver sået jordbær, tror jeg, der bliver sået porre, kartofler, guldrødder. hele vanden, der kommer Henrø. Øh, er det ikke rigtigt, når jeg siger, at der er lidt krydderurter, der er lidt guldrødder, der er lidt kartofler i det der bed? Kartofler det er mest er det. Nå, okay, I ikke så vild med krydderurter. Der krydderurter, der har vi jo nogle porre, blandt andet og persille, mm -hmm. basile, og vi har haft nogle gulderødder, mm. Så har vi haft, vi har haft en, det det hedder, en glashus. Et glashus? Ja. Altså drivhus? Et drivhus, ja. ja. Og der har vi haft både tomater og agurker, mm. ja. Og vi har haft vin. Mm. Og vi har, op under vores halvtag, der har vi jo en masse vin haft, har haft i år. Jeg vil sige, at øh, jo længere hen, vi kommer i den her udsendelse, med og uden teknisk uheld, <laughs> så kommer det mere og mere frem til en egentlig <laughs> produktion af rigtig meget alkohol og spiritus her på stedet henover. <laughs> Ja, nu er vi jo herude... Ja, nu er det ikke Froen ikke. kan jo ikke høre os, jo. Ellen er jo ikke med herude. Nej, det kan jeg. Det har hun godt nok hun ikke. Kan høre det radio, men vi har jo også sige. produktion af høns. Vi har produktion af... Høns. Det kan vi jo ikke drikke. <laughs> nej, nej, men det har vi spist. Vi Nå. spiser jo hønsen også, når vi engang er færdige med at... Åh, ikke at ja. lægge ikke? Anders, må jeg lige bryde Nu er det jo lidt oftegnet i øjeblikket, men ellers har vi jo produktion af sig egen æg også. Mm. Nu spørger Anders lige om noget. Hvad siger du, Anders? Ja, jeg vil bare lige sige at høre, fordi den lyd, der er i bagen, lyder altså, som der er en utrolig okay. lyd i hesten lige ja. Det er plutonium. Nu går Henry lige ind i et... Øh, nu går han ind til hønsene. Og det er guldfasanen, der går udenfor. Ja. Så kom lige med ud hen nu. De lugter godt nok stærkt. Ej, den er godt nok flot, den guldfasanen der. Beskriv den, beskriv den. Øh, det, jeg ser nu, det er en øh, meget lille fugl, mm. som har alskens farve. Den er gul, den er blå, den er rød. Den er øh, brun, den er sindssygt flot, og så har den en mohoj, hanekamagtig. en øh, Og den anden, den har bare sådan en helt almindelig, tavlig, fasan-agtig. Ej, jo, de er jo, rigtig søde. Jeg går svar... ud Kunne den genkende, Henry? Henry, prøv lige at komme. Henry, skal de høre? Prøv lige at komme herovre. Nu går de så godt nok ind og ud. Ja. Kunne de genkende dig? Ja, selvfølgelig kun i de det. Kan okay. du kalde på dem? Nej, det kan vi altså ikke endnu. Nej. Men altså, når de lige snart ser det, sådan en fra Danmarks så Radio, sådan en som der er Anders, så smutter de sgu ind igen. <laughs> så skal de fandme ind. Ja. Du er nu ude jo. Hvad, er det uh, Mutti, eller? Uh, Denne, det er uh, Bamse. Det er Bamse. Bamse er jo, jeg kan sige, at på vores hjemmeside, vil der komme billeder, så er det måske også lidt mere relevant at stå og snakke om dyret, Men, men uh, som man kan se det, men det er jo, den er fandme flot ind her nu. Den er rigtig flot. Den er rigtig, rigtig flot. Den er sømigt, var. Og Vi regner med nu her, når vi kommer til sommer, en gang eller det for, så ligger de æg i de to, og så skal vi til at have rot nogle af de æg i Kan vi lave en aftale Vi skal jo til at sende om eftermiddagen, fem dage om ugen, mandag til fredag, så skal vi sende radio om eftermiddagen, om eftermiddagen næste år fra 15. januar. Ja. Vil vi kunne lave en aftale om, at Jens, som jo kender bedre altså godt, vores webmaster, at vi kunne komme herned øh, og så eventuelt overvåge det med et webcam? Ja, hvis I er heldige, I er I velkomne hernedi. Det er helt okay. sikkert. Tak. Men altså, om I kan komme til at overvære det, det, det tager jeg ikke vores svar på. Men altså, I er helt til at komme hernedi. Det er helt sikkert. Det De, må I gerne. Den, den, anden, den anden, som jo så hedder Mutti. Mutti. Mutti ja. Mutti, undskyld. Mutti, ja, det er jo det er hønen. Ja. Hun, øh, er det, hun, hun har bort, holder mig nu ikke så pæn. Nej, nu <laughs> sagde nej. du det, men ja. <laughs> fordi jeg tænker, vi skal jo ikke svine andre folks... Øh, nej, men du ved, du ved nok, vi andre, vi skal jo også klæde os rigtige på, når vi skal i byen, ikke? Mm -hmm. For at pigerne lægger mærke til os. Der falder hun lidt uheldigt ud. Ja, sådan er det inden for, for hønsneverdenen, ikke? Det er sgu ligesom i virkeligheden. Skal, Anders, skal vi ikke øh, spille noget musik nu? Jo, vi skal da. Og så synes jeg, at vi skal have Jørgens quiz om lidt. Ja, vi var oppe på quiz. Skal vi ikke kalde den Frank-Panduro-quizen? Det er Frank-Panduro's quiz. Ja, og øh, det er jo et spørgsmål om alle de koncerter. Og ja. børnefonden. Og, og, og, og, og foreningsreguleringen. Øh, ja, og, og France Hotdogs hvor... til 35 Romer. Du lytter til de sorte fra På vej ind for ud fra haven. Undskyld, ja. Så se hende, kom lige med. Så er vi ude i den mørk krybekælder-lignende ting. Har I været i krybekælderen nu? Og så, øh... Et venskab udvikler sig. Nå, så er der. Kommer der lige tre flasker. Nej, der, der fire. Indian Tonic Water Light Up. Fire flasker. <laughs> ja, men, men det øh, er Indian Tonic, jeg kender. En har jeg ikke ret, når jeg siger, at det her, det er ikke Sweepes, der i der. Nej, jeg tror, det er risvin. Det kan se sådan nu eller? Men ikke kan prøve det, så er vi nok. Det er nok bedst, at vi venter lidt, tror jeg. Jo. Hvordan opførte det så på en bund af inter? Jeg tror, vi skal vente til Udstanders denne fag. <laughs> <Ja>, tak. <laughs> Vi skal nu til øh, quizzen, og øh, det er Jørgen fra Mikkelborg. Ja. Jørgen, som jo altså er landbrug, øh, landmand til daglig, øh, Svinavler, og øh, samtidig også DJ i Vogens Borgingscenter. Og Jørgen, vi skal i gang med Frank Pandua-quizzen. Ja. <coughs> øh, ja, øh, ja. Du er det her med, at det er tavle bare at sige, ja, så går du bare i gang. Vi sætter scenen, og Jørgen, du får lov til, at øh, du får den mikrofon, som han sidder med nu. Og så siger du bare, hvad der skal ske, og hvad vi skal gøre. Øh, vi har desværre ikke mulighed for at få telefoner igennem, så vi kan ikke spille tillidsbingo. Så det her, det bliver ligesom vores quiz. Men ja. du kan øh, vælge os. der er her, der er Webians, der er Ellen, der er Henry, der er Barnbarnets, øh, nej, der er Barnbarnets kæreste, korrekt, som øh, kan jeg forstå også har en eller anden form for... Øh, og Jette er jeres datter, yes. Anders er her, Frank Pendua er her, og jeg er her. Kasten er her. Så er vi klar. Ja, ja. og det er en nem quiz. Okay. Øh. Ellen og Henry, de mødte jo hinanden ved Hjælpsøg. Mm -hmm. og øh, der er jo gennem øh, flerehundrede år været et, et øh, spil som helt eller andet, og Henry, han er allerede kommet med svaret. Der kommer jo omkring en halv million til, og ser det stykke hver år, og... Øh, det er noget fra på en duer, <laughs> Jeg har lige noget med momsen, men... Nå, undskyld videre, Jan, videre. <laughs> Og det her er et eller andet, og Henrik har faktisk aldrig et svaret. Henrik markerer. Nej, jeg tør ikke, hvor sige det igen. Jo, jo, du vinder, det er jo kvids, Ja, det er kvidsigt. Ja, så her jeg det vikingsspil. spil, det har de også i Frederikshund. Det er fuldstændig rigtigt, men de har også hjælps. Spørgsmål nummer et, og øh, det er et point til Henrik. Næste spørgsmål, Frank. Og... Øh, Jels ligger jo i Røden Kommune, men øh, efter nytår kommer den jo til at hege nøjentløb. Hvad kommer den så til at hege? Anders, med dig en. Øh, ny. <laughs> Hjelds. Long <lødvendig> Nej, ikke. det var forkert. Hvad siger du henne? Jamen, det ved jeg ikke. Nu hedder det Røden Kommune. Hvad kan det komme til at hege? Det, jeg, det kan ikke tage noget med calling, vel? Nej. Varmdrup. Nej, heller ikke. Nej, heller. Anders Melleggen igen. Nyvegen. Fuldstændig rigtig. Ja! Øj. Så står den 1-1 mellem Henry og... Undskyld, øh, det skal du sige sådan noget her, Bjørn. Ja. 1-1. kan du 1-1. Så skal vi have det sidste afgørende spørgsmål. Og det er jo spændende. Øh, man har et håndboldhold, som ligger i håndboldligaen. Damer håndbold. Og... Hvad her er de så? Det ved jeg godt. Sønder Jyske. Nej. Tvis Holstebo hedder det? Nej, det er Holstebo. Det, det er, <laughs> er hjemmehørende i vejen. Spiller i vejen. Nej. Anders, kom. Vejen HB. Nej, desværre. Vif. <laughs> Hvad fanden? Undskyld. Hvad kan det være henne? Ja, vi før, jeg, har lidt, altså, jeg har altid hørt om dem du. Før han spillede de Kolding. Men nu spiller de altså i vejen. Avata. Slagelse. Nej. <laughs> <Ali> Andersen. Roskilde. Har du Erik Jeg må finde et nyt spørgsmål, for det... Det, kan ja, det, se, så. Var, det er så stadig et, eller et til henry, øh, til Ellen og jeg, og øh, er Ja, og, <laughs> Men okay. Og svaret, det var KIF-vejen. Ja. Oh, er det vejen, ja. det er nyt spørgsmål. Ja. Nyt spørgsmål. Øh, er jo DJ... Mm. Men øh, hvad kalder jeg mig, når jeg spiller i Voyne's bowlingcenter? Uh, uh, uh. <laughs> hvad, hvad, hvad kalder jeg frem? Jeg spiller den? <laughs> Ja, det ved jeg ikke. For ved, hvad har jeg faktisk et værdi i en bowlingcenter? Nej, men DJ's generelt. Men jeg regner med, at jeg skal i en bowlingcenter her i jul. Men øh, hvad lige med DJ's, tænker jeg på? Hvad er sådan en typisk DJ-navn? vi er det, det er det der for det hele nu. Uh, er ja jeg har et bud. Jeg siger DJ Frank. Nej det er svært. DJ Sunshine. <laughs> Nej. Så kommer Jens helt ud for af afsætter. DJ Gris. Nej, <laughs> jeg hedder DJ Melgo. DJ Melgo. Ah! Ah! Ja, det er der, vi ser. Nå. Nå, vi skal vel have til at have sidste spørgsmål. Ja. Uh, så, så må I hellere finde spørgsmål, som I kan svare på. Ja, og jeg skal må jeg lige afbryde, Frank, og sige, at øh, Jørgen sidder jo og øh, finder på spørgsmålene. Helt af sig selv. Der er ikke noget, der er skrevet ned. Jeg ved ikke, om det er forberedt, men i hvert fald vil jeg sige, at det er rigtig godt forberedt, hvis du, ikke, hvis du har dem blindet op på forhånd. Det første spørgsmål, det var forberedt. Så kommer de. Nå, hvad her generaldirektøren for Danmarks Radio? Ja, oh, hey, yeah, yeah, det ved vi alle. Gør du? Ja, ja, det er min chef jo. Ja. Jeg ved godt, hvad han er, men, men du ved det også. Plommer. Sig der ikke noget. Blommer? Nej, det er jo Blommer. <laughs> Kenneth Blommer, vil vi gerne sige. Ja, det er fuldstændig ja, højde. Højde. Ja. Ja, så, så står en jo. jo så. Et, et, et. Ja. <laughs> <laughs> Og vi har cirka 10 minutter tilbage på programmet. Det vil være nøje. Ja, det er det godt nok. Ja. Øh, jeg må finde på et nyt spørgsmål. Ja, ja. tak. Ja. Hvad er Danmarks undervisningsminister? Ja, øh, øh, det ved vi, det ved vi. Hvad er det, vi har ind først? 11 år vundet. Ja, og Battle harder. Det er fuldstændig rigtigt. Sådan der den har vundet. Og øh, Frank, hvad har han vundet? Jamen han har vundet Nå. en øh, kasket som er har udløjet fra Wollens Bowling Center. Og, øh, og så har jeg faktisk fået fra fribilletter til Hels Vikinge spil også. Sådan der. Kan jeg øh, Frank kan du regne med at du er involveret i Hels på en eller anden finurlig måde? Dog ikke. Noget med noget barsal. Nej. Nej, ikke endnu Nej. Vi glæder os til at se Elton John nede og Jørgen, tusind, tusind tak, fordi du kom. Ja. Og tillykke til dig, nu. Der er en bowlingkasket på vej. Besøg DRDK-podcast. Her finder du alle de programmer, der podcastes. Du lytter til det musikalske talkshow, De Sorte spejder direkte fra Røde K. Ja. Kommunen. Kommunen? Er det kommunen, eller godmorgen? Kommune. Kommune, okay. Jeg tror, det er godmorgen. Moin. Moin. Moin. Og morgen. Morgen. Morgen. Og vi har quizset, vi har set på fugle, vi har haft det sket. det har været en fest, ja, det lakker mod enden, som manden sagde. Og det er det sidste, enden, det, sagde, det er det sidste program i røben. år, og ja. øh, uden at der skal gå for meget, verdens bedste formel i den, så vil jeg sige, det er det sidste program. Men vi kommer tilbage den 15. januar. 15. Det er mandag, som opmærksom lytter ved Lidt lytte Mandag Og Sender vi ikke om søndag ind. Nej, sender Nej. om mandagen. Fordi nu kan du høre os hele fem dage om ugen. Ja. Det var vel nok ærgerligt, men det kan du fra den 15. januar. Så inden, Anders, du går i gang med de sidste tips fra hjemmet fra i år, og ja. vi skal til at, ligesom, at introducere det. Så øh, kan vi sige, at vi skulle have spillet til det Spingo, i dag, hvor hovedpræmien var en magnetotex madras. Ja, en værdi af omkring 25. Ah, 4.000 400, kroner tror ja, jeg nu er jeg, den Det bruger. er en utrolig flot madras. Ja. Det når vi ikke, for det kan vi ikke gøre ordentligt. Så det bliver en startnummeret den 15. januar. Der kan jeg sige fra den 15. januar, der kan man vinde en madras. Og hvad siger du her nu? Det kan man lige blive korrigeret den med prisen. Det der ligger nok på omkring 2.000 kroner. Hmm. Var det det, ja. det, var, det, var, det var, der var en lille hamster inden, der var en lille fræk jeg ved ikke, hvad det var. jeg ved ikke hvad det var, Ej, det, var, det, var det var datter, som, som nøs og forsøgte at undertrykke nøset, og det blev så til det skal vi da næsten gå til lægen. Lille, der er søg læge med det samme, nummer til ja. lægevagten er 73 62 006, det, står på, det står på køleskabet, kan jeg sige. Nå, øh, henuellen, 2.000 kroner. Inden vi lukker af, vil jeg lige sige 1.000 ja, tak, tak, fordi vi må komme. Ja. Tak til jer. Og tak for jeres mor og WHO. Ej, det er os, der, der takker. Ja. Jeg jeg da... sige, det var rigtig hyggeligt, at I kunne være her, og I er velkommen igen. Og det kan altså jeg også og at det kan det meget godt være, være vi kommer igen. Det kan man da godt sige. Ja, det vil vi gerne. Det vil vi. Ja. Og så vil vi rønske. Jeg er rigtig glad i det, er, jo. Ja. Og så er I nogensinde hjemmet. Ja. Jeg læser ikke ud af hjemme, vel? Nej, en gang imellem... Øh, Hvis, Hvis ikke der er hjemme. Hvis ikke der er hjemmet. Hjemmet er Danmarks bedste ugeblad. Gud så. Og hvorfor Hvor er det i hjemmet? Familienjournalen. Familienjournalen? Familie ja. ja. Nu stopper du ellen. Nej, jeg står bedt. Jeg skal først til at begynde nu. <laughs> ja, ja, der er jeg kan ikke Nå, høre det bedste. Så er det svært med mikrofon. Lige det. ind i min dør. Det, der sker nu, det er, det er de sidste tips for hjemmet. Ja, ja, ja. Det er Danmarks bedste ugeblad, det kommer i morgen. Vi har hjemmet et døgn før det udkommer. Ja, og der tænkte man nok, de to Jylland kunne de få hjemmet. Det tror jeg nok, det tror kunne jeg nok det. de kunne. Det tror jeg nok, de kunne. Og øh, det, der sker, det er, at læserne har mulighed for at sende deres tips ind til hjemmet. Ja. Det er at bruge nyttige tips, som øh, de myst har fundet fast. ud af det hjemme, som, fast, som de så sender ind. Hvis deres tip bliver offentliggjort i bladet, mm. kan man få 100 kroner. Ja. Eller en flot, flot mulepose som er i sådan noget rustrød. Og man kender jo en mulepose, ved den er lavet i stof. Og mm. så øh, det kan være står der ja. øh, SED-afleden 13 forborg nedeunder. Og øh, så ved man det. Så kan der lige ja, stå øh, seks øl ned i, og man kan lige knælde et ekstra blad ned imellem, så flasker ja, ja, ja, ja. man ikke klirer. Og så har jeg tænkt på i øvrigt her den sidste tid, Der kan man godt lige knalde gratisvis ned, så har man sparer de penge. Fuldstændig korrekt. Anders, fortæl, hvilket tip vi kan høre i dag. Der er et øh, valg, og jeg synes, at, øh, at vi skal lade elen vælge, øh, mellem madolie mod lus skiftesko i bilen eller praktisk og fuglevenligt. Praktisk og fuglevenligt vil jeg jo nok vælge. Ja, det vil jeg også praktisk og fuglevenligt er. Ja tak. Det. Tip nummer tre. skiver du sko i et bil, og det bruger ikke til, når jeg laver. Nej, det er ingen andre. <tøk> ved, mit kogested, ved mit kogested står der altid en pose havegryn, og det har sin gode grund. I stedet for at smide det fedtstof, jeg har stegt i, ud, drysser jeg havegryn på panden og lader dem opsuge fedtet. Dette bliver nu til et godt måltid ja. til fuglene. Ja. Nej, nej. <laughs> jo, i deres foderhus i haven. Der står vi i mit kogestad. sin <laughs> <Hilsen> Stenalermand. <laughs> nej, det er E.K. for Hedehusene. <laughs> Kravbalmand for Hedehusene. Tip nummer to. Madolie mod lus. I stedet for at betale mange penge for et lusemiddel, kan du tage noget almindelig madolie og smøre det i håret. Lad det blive i håret i cirka to timer. Bagefter skal du gå i bad, vaske håret og eventuelt strå lidt havgrøn i. Så har fuglene mad... <laughs> Nok hele eftermiddagen. Yes. Skal vi ikke tage skiftesko i spil? Du er meget skeptisk for det råd, Ilden. Altså, jeg vil hellere have skiftesko herinde i huset. da. Ja, og det kan du nok sige, okay, der okay, er nogen det, her af gæsterne. Det er jeg godt ja. Der er også babepir til biderne. <laughs> eller overblik over øgeringene. Eller... Dejlig drik. Mm. <laughs> jeg vil godt lade om tip nummer tre. Dejlig drik. Hvis du er træt af udvalget af varme drikke på din arbejdsplads, kan du lade et brev pepper-myndete trække i en kop varm chokolademælk i et par minutter, så har du en dejlig druk. Drik, der minder om after et. Der vil jeg godt lige have lov at sige, det er ikke noget, der ikke kan overgås af en fernementa. Nej, det kan du. Og er der en, en arbejdsplads, der nogensinde har taget skrevet af en ordentlig røvfuld fernementa, det tror jeg ikke. jeg ved nå et sidste tip, det skal så være Røbetet. stabil julepynt med sand eller reflekser på juletræet. Det vil godt have rødbederne. Rødbederne, ja. Yes. Tip nummer 8. Læg et stykke bagepapir under rødbederne, når de skal snittes eller skæres i tern. Bagepapiret holder på farven, og du undgår misfarvning på spækbrettet eller køkkenbordet. Et klassisk tips. Og et tip, der er jo lige bare var sjovt, at du sidder og griner. Ikke kan have nogen undertoner af noget Nej. seksuelt. Og det er og noget, vi der glæder mig. Vi så <laughs> Men jeg synes nok, at det, som vi gjorde her i dag, det var, at øh, vi fandt hjem på madolie. Nu ja. skal mm -hmm. vi finde hjem i Skøbenhavn.